Стівен Кінг, Овен Кінг, сплячі красуні. Розділ 15 Один Побігши від курення старої Есі, лис нарізав зигзагами собі шлях крізь довколишній ліс і зупинився перепочити в западині під якоюсь порослою халупою. Він спав, йому снилося, що мати принесла йому пацюка, але той був гнилий і отруйний, і він зрозумів, що його мати хвора. Очі в неї були червоні, і паща криво роззявлена, і язик у неї звисав до землі. Та тоді він згадав, що мати його померла багато літ тому. Він тоді побачив, що вона лежить у високій траві, і наступного дня вона так само лежала на тому самому місці, але вже не була його матір'ю. Там отрута у стінах, сказав той мертвий пацюк із пащі його мертвої матері. Вона каже, що земля зроблена з наших тіл, і я їй вірю. Але ох, цей біль не закінчується, навіть мертвому болить. Хмарка нетлів опустилася на мертву матір лиса і на мертвого пацюка. «Не зупиняйся», – сказала мати лисиця, – «у тебе є робота». Лис підхопився з сну і відчув різкий біль, наштрикнувшись плечем на щось гостре, що остерчало згори, на цвях чи скло, чи на скапку якоїсь дошки, вже вечоріло. Десь зблизька бабахнуло, не наче громовиця. Метали, дерево, вибух пари, тріскучий звук вогню, що займається. Лис метнувся з-під порослої халупи, рванувши щосили в бік дороги. Поза дорогою манячив більший ліс, безпечніша, як він сподівався місцина. При узбіччі дороги в дерево вбігнався легковик. З його переднього сидіння, охоплена вогнем жінка, витягала якогось чоловіка. Чоловік кричав. Звуки, які видавала жінка, були якимись собачими звуками. Лис розумів, що вони означають. «Я тебе вб'ю! Я тебе вб'ю! Я тебе вб'ю!» На її тілі тріпотіли і тліли пасма павутиння. Ось вона, мить рішення. Високе місце в каталозі особистих правил лиса займала заповідь. «Не переходь дороги при світлі дня! В день машин більше, а машину не настрашиш, не відгониш. Де там вже її побити?» Коли вони шугають по асфальту, вони видають ще й певні звуки, і якщо прислухатися, а лиси завжди вслухаються, ті звуки – то слова. І ті слова такі «я хочу тебе вбити», «я хочу тебе вбити», «я хочу тебе вбити». Гарячі, текучі рештки тих тварин, які нехтували увагою до цих слів, багато разів забезпечували лиса чудовими смаколиками. А з іншого боку, кожний лис, який бажає вижити, мусить гнучко пристосовуватися до небезпеки. Йому потрібно було розважити між загрозами від машини, яка хотіла вбити, і від цієї охопленої полум'ям жінки, яка повідомляла «Я тебе вб'ю!». Лис гайнув уперед. Минаючи жінку, він відчув, як жар її полум'я сягнув йому під хутро і в рану на спині. Жінка почала гатити об дорогу головою того чоловіка, і репет її люті став іще гучнішим. Але все притишилося, коли лис косогором по той бік дороги поліз униз. У великому лісі він стишив свій біг. Рана в нього на попереку щоразу відлунювала болем у правій задній нозі, коли він нею відштовхувався. Вже споночило. Під лапами лиса потріскувало торішнє листя. Він зупинився попити зі струмка. У воді вихрилася нафта, але лис був спраглим і мусив користуватися тим, що було. Біля струмка сидів на пні яструб, Видзьобував живіт білки. «Залишиш мені трохи?» – гукнув лис. «Я міг би стати тобі другом». «Лиси друзів не мають», – відказав Яструб. То було правдою, але лис цього ніколи б не визнав. «Який брехун таке тобі сказав?» «Знаєш, з тебе тече кров», – сказав Яструб. Лис не зважав на звеселілий тон цього птаха. Він подумав, що мудро буде перемінити тему. «Що відбувається? Щось змінилося? Що трапилося в цьому світі?» Отам далі з'явилося дерево. Зовсім нове дерево. Буцімто якесь материнське дерево. Воно з'явилося на світанку. Дуже красиве, дуже високе. Я спробував злетіти на його верхівку, але хоча крону я бачив, вона лишилася недоступною моїм крилам. Яскраво-червоний вузол якихось нутрощів відірвався з тіла білки і яструб його заковтнув. Яструб задер голову. За секунду запах досяг також ніздрів лиса. Дим. Цей сезон був сухим. Якби та охоплена вогнем жінка перейшла дорогу, вистачило б кількох кроків у підлісок, щоб все тут зайнялося. Лису треба було рухатись далі. Він важко дихав. Йому було страшно і боляче, але кебети він не розгубив. «Твої очі стануть гарною поживою для якоїсь удачливої тварини», – сказав Яструб і здійнявся вгору з повислою у кихтях білкою. Два Нічого незвичайного не було в тому, що книжковий клуб першого четверга почало відносити від тексту цього місяця книжки Єна Мак'юєна «Спокута». В романі йшлося про долі двох закоханих, яких, коли їхні стосунки щойно починалися, розлучили через помилкове звинувачення юної дівчинки з надто розвиненою уявою на ім'я Брайоні. Дороті Гарпер у своїй 79, старша провідниця цього гуртка, сказала, що вона не в змозі вибачити Брайоні і її злочин. Ця мала капусниця зруйнувала їхнє життя. Кого обходить, що вона проте шкодує? «Кажуть, що мозок повністю розвивається у значно старшому віці», – сказала Гейл Колінз. Брайоні тоді було 12 чи 13, коли вона розповіла ту брехню. Не варто її винити. Гейл тримала келих білого вина, обхопивши його чашу обома руками. Розташувалася вона за кутнім столиком біля кухонної стійки. Бланш Макінтай, вірна помічниця директорки Коц, зазвичай принаймні вірна, познайомилася з Гейл на секретарських курсах ще 30 років тому. Четверта учасниця книжкового клубу «Першого четверга» Маргарет Одонелл була сестрою Гейл і єдиною відомою Бланш-жінкою, яка мала пакет якихось акцій. «Хто це каже?» – запитала Дороті. мозок. – «Науковці», – сказала Гейл. «Пхуть-ху!» – відмахнулася рукою Дороті, немов відганяла геть якийсь поганий запах. Дороті була єдиною відомою бланш жінкою, яка досі говорила такі слова, як оце «пхуть-ху». «Це правда?» Бланш чула, як доктор Норкро сказав у в'язниці майже те саме, що мозок цілком розвивається, тільки коли людина вже перейде за 20. «Та хіба насправді це для когось дивина?» Якщо ти знала, бодай, одного підлітка, чи врешті-решт сама колись була юнкою, хіба це не є самоочевидним? Підлітки не розуміють, що вони з біса роблять, особливо чоловіки. А 12-річна дівчинка – нема чого й казати. Дороті сиділа у кріслі біля фасадного вікна. Це було її житло – акуратна квартира на другому поверсі, на Мелой стрит, з бухким, блакитно-сірим килимовим покриттям і свіжими бежевими стінами. З вікна відкривався вид на ліс, який тулився до будівлі. Єдиною видимою ознакою того безладу, що наразі діявся у світі, була якась пожежа. Наче полум'ясірника з цієї відстані, там на заході у напрямку Круглявого пагорба і шосе номер 17. Це було так жорстоко? Мені байдуже, хай там яким малим не був тоді її мозок. Бланш з Маргарет сиділи на дивані. На кавовому столику стояла відкрита пляшка шаблі і ще закупорена пляшка піно. Також там була таріль зі спеченими дороті-коржиками і три слоїки пігулок, які принесла Маргарет. «Мені вона дуже сподобалася», – сказала Маргарет. «Я в цілковитому захваті від книжки. Всі ті подробиці з життями сестер під час бліцу – просто захопливі. Та там усе про ту велику битву і про Францію, і про перший похід до морського узбережжя – просто вау. Справжній ульот. Епічний ульот, можна сказати. А ще їхнє кохання... Така пікантна круть, що й розкіш, похитала вона головою і розсміялася. Бланш різко повернулася поглянути на неї, роздратована попри той факт, що Маргарет була на її боці в сенсі захоплення, спокутою. Маргарет працювала на залізниці, аж поки там не вручили їй приємний сто з готівки, щоб вона раніше вийшла на пенсію. Деяким людям чорти забирає, так щастить. Вона була жахливою ригутухою, ця Маргарет Одонел, особливо, як на жінку за 70. Ще й немов дурнувата збирала оті керамічні фігурки тварин, які десятками товпилися на її підвіконнях. Останньою книжкою, яку вона вибрала для обговорення, був роман Гемінгвея про того ідіота, що не відпускав рибу. Книжка, яка буквально бісила бланш, бо, тож, подивімося правді в очі, була просто якась клята риба, але Маргарет вважала її романтичною. Як такого ж тибу жінка свою грошову премію за ранній вихід на пенсію змогла обернути на пакет акцій? От де загадка. Відтак Бланш сказала, «Ну, момідж, ми ж дорослі жінки, не будьмо просто ріками щодо сексу». «Ой, та не в тому річ, це грандіозна книжка, нам так пощастило відходити саме на ній». Маргарет потерла собі лоба. Вона вдивлялася у Бланш поверх своїх окулярів у роговій оправі. «Хіба не жахливо було б померти на якійсь поганій книзці?» «Мабуть», – відповіла Бланш, – «але хто сказав, ніби те, що зараз відбувається, це смерть? Хто сказав, що ми мусимо померти?» Їхні збори на цей вечір були призначені задовго до нападу Аврори, вони ніколи не пропускали першого четверга, і всі чотири подружки провели цей день безупинно, наче якісь тінейджерки, обмінюючись есемесками. Чи не варто, зважаючи на обставини, скасувати зустріч?» Утім, жодній цього не хотілося. «Перший четвер – це перший четвер!» Дороті написала, якщо цей вечір буде для неї останнім, вколисатися разом з подружками саме те, що треба. Гейли з Маргарет віддали свої голоси «за». І Бланш також, почуваючись трохи винуватиму через те, що покидає директорку Коц у скрутному становищі, проте має на це повне право, бо вже і так перепрацювала зайвий час, за який штат їй не виплатить компенсації. Крім того, Бланш хотілося поговорити про цю книжку, як і дороті її вразило лиходійство тієї дівчинки в районі, а також те, як ця недобра дитина виросла в цілком іншу дорослу жінку. А тоді щойно вони повсідалися у вітальні дороті, маргарет дістала слойки лорзепаму. Пігулком було вже років зо два, ще коли помер її чоловік, їх виписав маргарет і її лікар, просто щоб допомогти вам це пережити ніч. Маргарит не випила жодної. Хоча вона дійсно журилася через втрату свого чоловіка, з нервами в неї все було гаразд. Насправді, мабуть, навіть краще. Бо коли він помер, вона не мусила хвилюватися, що він уб'ється, розчищаючи заїзду зимку, або вилазячи по драбині обрізати гілки, які виросли жахливо близько до електричних дротів. Але оскільки вартість пігулок покривала страховка, вона їх все одно купила. Ніколи не знати, що може знадобитися. Таким було її гасло. Або коли? Схоже, зараз настало оте коли. «Я подумала, краще зробити це разом», – сказала Маргарет. «Так менш лячно». Трійко інших без жодних зауважень погодилися, що це добра ідея. Дороті Гарпер також була вдовою. Чоловіка Гейл тримали в домі престарілих. Зараз він уже не впізнавав навіть власних дітей. А щодо дітей і дівчат із першого четверга, то вони були дорослими людьми середнього віку, які жили далеко від пагорбів Апалачії, і ніяке воз'єднання рідних не здавалося здійсненним. Бланш, єдина не пенсіонерка в їхньому гурті, ніколи не виходила заміж і зовсім не мала дітей, що було Либонь тільки краще, зважаючи на те, яким чином усе обертається. І от тепер питання, яке поставила Бланш, припинило сміх. «Може, ми прокинемося метеликами?» – сказала Гейл. «Кокони, які я бачила в новинах, трохи нагадали мені ті кокони, які робить гусінь. Павуки теж оплітають мух. Мені здається, ті кокони більше схожі на це, ніж на будь-якого виду лялечок, сказала Маргарет. «Я ні на що не розраховую». В якийсь момент останніх кількох хвилин повний бокал бланш став порожнім бокалом. «Я сподіваюся побачити Янгола», – сказала Дороті. Решта жінок подивилися на неї. «Не схоже було, що вона жартує». Її зморшкувати підборіддя і рот стислися у крихітний кулачок. «Знаєте, я була досить непоганою», – додала вона. «Намагалася бути доброю. Доброю дружиною, доброю матір'ю, добрим другом. На пенсії займалася волонтерством. Ну от, скажімо, минулого понеділка я їздила машиною Ажу Коглен на збори комітету, в якому беру участь». «Ми знаємо», – сказала Маргарет, і простягнула в повітрі руку до Дороті, яка була істинним тіленням доброї вірної душі. Те саме зробила Гейл, а також і бланш. Вони пустили по колу слоїки, і кожна жінка проковтнула по дві пігулки. Виконавши цей обряд причастя, вони сиділи і дивилися одна на одну. «Що нам тепер робити?» – запитала Гейл. «Просто чекати?» «Плакати», – сказала Маргарет і захихотіла, вдавано витираючи собі очі кулаками. «Плакати, плакати, плакати!» «Передайте коржики», – сказала Дороті. «Я кидаю свою дієту». «Я хочу повернутися до книжки», – сказала Бланш. «Я хочу поговорити про те, як змінилася Брайоні. От вона дійсно як метелик. Я думаю, це чудесно. Це нагадало мені деяких жінок у нашій в'язниці». Гейл взяла з кавового столика пляшку піно. Вона розгорнула фольгу і встромила штопор. Поки вона обходила всіх, наповнюючи їхні келихи, Бланш продовжила. Ви самі знаєте, як багато рецидивів, відступництва я маю на увазі, порушення правил дострокового звільнення, повернення до старих звичок тощо, але дехто з них дійсно змінюється, дехто з них починає цілком нове життя, як в районі. Хіба це не надихає? Так, сказала Гейл. Вона підняла свій келих. За віднайдення нових життів.